Замикав цю процесію кінненько конвой із кількох офіцерів у золотих погонах та відділу кубанських козаків у червоних черкесках. Черкески були добротні, а от погони у рядових денікінців, теж червоні, мали жалюгідний вигляд несуконні, а тоненькі і вим'яті наче вони їх наспіх повирізали ножицями з жіночих спідниць. Один офіцер навскіз тримав древко великого російського прапора, аби його полотнина була розгорнута і помітна здалеку. Ця різношерста компанія спускалася вниз дуже повільно, узвіз був такий крутий, що коні кумедно присідали на задні ноги. У лівій половині натовпу, якщо дивитися від думи очима архістратига Михайла, прокотилося радісне збудження. Дехто поривався до величальних привітань, але не з руки було перебивати церковний спів, тим більше гімн Боже Царя храни. Тож лівий табір Думської площі благоговійно чекав наближення процесії, а правий вороже наїжачився і загодів. Обурено. Однак і ті, і ті знов позаткували, даючи дорогу пістрявій процесії, яка прямувала до міської думи Не доїжджаючи до парадного входу, серед площі російський генерал натягнув по води, коло махаючи пропорцем до тієї половини натовпу, де він одразу впізнав своїх до нього підбігла якась стара діва з вибілим крейдою лицем і підведеними сажею бровами. Вхопила генерала за чобота і заходилася його обціловувати від носака до коліна. Спаситель ви наш родненький!» – голосила діва, облизуючи халяви і залишаючи на них білі крейдяні плями. «Ну будя, будя!» – втихомирював її генерал, нервово посмикуючи хромовим чоботом. До нього підкотився ще якийсь Черевань у білій косовороці, підперезаній червоним шнурком. Але генерал суворо підняв руку долонею до нато, помовляв «Годі, давайте без пані братства, господа, хороші!» і рушив до думи. Тут на його шляху стало два козаки з рушницями і шаблями. Вони зненацька вихопилися з натовпу, видно повстанці. І Миронові навіть здалося, що він їх десь бачив. «Далі прохід заборонено», – сказав козарлюга із засмаленим як горщик обличчям. «Розвертаємо дишля». «Я вас не понимаю», – Наступився генерал. Объясните на человеческом языке, в чому дело? Тут управа української столиці, пояснив засмалений. – стороннім вхід заборонено. Мы только хотим повесить наш флаг, сказав генерал, в честь взятия Киева. Вот и все. Київ звільнила українська армія то я на своему засмаленный. Чужим прапорам тут не місце. Я вам переведу ваше превосходительство, підбіг червань у косоворотці, під шнурком. Он говорит, что проезд запрещен, потому что Киев захватили галичане. Но это же чушь собачья. Вы проезжайте и водрузите флаг, ведь этого требует народ». Ще ціла купа людей з лівого табору накинулася на козаків з лайками та прокльонами. Мовляв, як ви, сіра голото, розмовляєте з генералом? Чи вам повелазило, хто перед вами? Народ вимагає пропустити його, а ви, хохлини обтесані, вперлися, як барани, і псуєте людям праздник». Стара діва з розмазаною на лиці крейдою штурхала гострими кулаками засмаглого козака під ребра, щепала його, називала «Чорту Гуцу», не відрізняючи на дніпрянця від галичанина. Одна половина площі скандувала «Геть москалів», друга репетувала «Руки вон», маючи на увазі облогу генерала. По правий бік заспівали «Ще не вмерла Україна», а по лівий долучилися до церковного хору, який саме дотягував перводержавну Русь православною Боже Храні». Площа намагнітилася і розпеклася до краю. Багнети наїжджачилися на крісах стрільців, що охороняли думу, крізь замасковані на балконі отвори висунулися шиї кулеметів. І невідомо, чим би те закінчилося, якби генерал Кравс не побачив у цьому становищі вигідний шанс розпочати переговори з денікінцями. Він повернувся від парадного входу назад, туди, де козаки перепинили російського генерала з усією його процесією, і чемно попросив не наказав, а попросив засмаленого та його похмурого товариша, аби вони пропустили генерала з його ад'ютантами до думи. Засмалений і товаришем, скриготнувши зубами, відступили обік. Обидва генерали взаємно представилися і були приємно здивовані. У їхніх жилах текла одна німецька кров. Перед Антоном Краусом сидів на низькорослому коні барон Максиміліан Штакельберг, командир авангардної дивізії денікінських військ генерала Бредова. Можна було поговорити німецькою, але при такому народі не випадало. Краус жестом припросив Штакельберга спішитися і пройти до думи. Російський генерал обернувся до свого конвою, кубанці швиденько позіскакували з коней і обережно садили Штакерберга з його низького віслікуватого жеребчика. Хор зажував останні слова імперського гімну «Попи опустили корогви держаками на землю». Батюшка, який ніс «Золотого Христа», поклав його на плече, ніби збирався йти на Голгофу. До генерал Штакельберг зайшов із двома ад'ютантами. На зустріч з вже дріботів голова міської управи Рябцев, дергуючи сам собі пухкенькими ручками. ну наконец та наконец наканець-та! Встретились два союзники победителя!» «Мілості просім!» Мимохідь, привитавшись з головою рябцею, «Не вірте тим, єзуїтам!» – пригадалося Кравсу. Обидва генерали зі своїми старшинами зайшли до аудиенц-зали.